Я маю до тебе одну пропозицію. Непристойну? Що? Пропозицію непристойну? Зараза б тебе взяла, хлопче. Бізнесову пропозицію, суто бізнесову. Я пропоную тобі підготувати мою дочку до навчання в школі. Андрій забув, що має дивитися на бордюра і витріщився на лікаря. «Я ж обіцяв тебе здивувати», – усміхнувся той. «Тільки не панікуй. Няньку йти не будеш. Вона у мене самостійна аж занадто. Проте кілька годин після дитсадка, поки я не прийду з роботи, вона залишається без нагляду. Не можу сказати, що пані Марія не дивиться за нею, але в неї без того повно хатніх клопотів. А цей час можна було б проводити з користю для дитини». Хоч трохи зорієнтувати її в українській, аналізській, математиці, назвімо це репетиторством. Тепер не колись, щоб потрапити до школи, треба проходити конкурс, як до інституту. Андрій нарешті спромігся закрити рота і кілька разів кліпнути очима, що ще лікар не збирався жартувати». Все правильно, я міг би найняти вихователя з дипломом. Якщо чесно, якось я зважився на такий крок, і на початку все наче йшло добре. Але невдовзі мої діти немов сказилися. Віра виконувала розпорядження виховательки з точністю до навпаки, а Остап. Я почав помічати, що він її лякає, вона не могла зв'язати докупи кількох слів у його присутності. Одне слово, вони у мене. Надовго відбили охоту вдаватися до чиїхось послуг. Лікар перевів подих, потер чоло і знову посміхнувся Андрієві. Ліпше б нагримав. «Ти ж, Андрію, зовсім з іншої парафії. Направду, за п'ять хвилин ти наробив у їхньому таборі більше переполоху, ніж я всіма своїми виховними методами за все їхнє життя». Збити їх з пантелику мені вдавалося надзвичайно рідко. А ось їм мене раз плюнути. А ти як тенісний корт, від якого відбиваються всі їхні м'ячі. Тому я можу сподіватися, що ти не злякаєшся. І не втечеш, як та вихователька. Андрій мовчав. Розумієш, зіткнув лікар. І з його голосу Андрій зрозумів, що вони врешті-решт Добралися до справжніх мотивів цієї дещо схибленої розмови. Після смерті їхньої матері вони не перейшли в опозицію до мене. Вони бойкотують усі мої добрі наміри, і мене не влаштовує такий розподіл сил, двоє проти одного. А ти можеш стати, принаймні, маю таку сподіванку, четвертою силою, електродом заземлення, як у кардіографії. Ти цілком стороння особа І на все можеш подивитися іншими очима, ніж я Ну то як? Андрій мовчав Справжні мотиви лишилися нерозкритими Крім того, репетиторство сьогодні досить високооплачуване заняття Ви? Ви збираєтеся мені платити? А як же? П'ять доларів? За три години – заняття. П'ять. Мало? Чи мало? Залежить від того, за який відтинок часу платити, якщо за всі 18 років. Найміть психолога. Вихователька якразя мала диплом психолога. Ні, Андрію, ти маєш до них підхід, а вони – «Найважливіше, що у мене є. Можу вже пізно щось міняти, може я хапаюся за соломинку, але я не хочу втрачати жодного шансу. Навіть якщо цей шанс звалюється під колесо моєї машини, я не хочу остаточно втратити своїх дітей». Очі лікаря з карих перетворилися на чорні. Липень із сонцесяйного став палючим. Сухість роті перетворилася на гірч, серце втрапило в яму, з якої вибралося вщент покалічене, нездатне перемампувати через себе потужну хвилю його туги.